Американського майора супроводжував німецький радник з кримінальних питань. При знайомстві нам пояснили, що це видатний фахівець, колишній співробітник кримінальної поліції. Союзники використовують його знання і досвід, бо кримінальна поліція, подібно до медицини, не знає ні політики, ні кордонів, ні національних ознак. «Німець мені, ясна річ, не подобався». Рідковолосий чоловік, з каламутними очима, з жіночим широким задом, щось виразно гестапівське, такий собі маленький Гімлер. Вік би його не бачити, то доводиться мати з ним справу. А балачки, наче, були багатоповерхові. Я питав, Попов перекладав майорові, той звертався до німця його мовою, німець відповідав, майор тлумачив англійською для Попова, Попов російською для мене. Але німець хіба ж так насобачився в тюремних справах. Він вгадував суть запитання вже з першого слова, мислив точно і скупо, як машина, і відповідав з такою виразністю, що навіть я з своїми куцими знаннями німецької розумів практично все без затяжливих перекладань. «Тільки один поверх», – сказав німець. «А враження таке, що вся тюрма. Радянські в'язні найгаласливіші в світі. Уперше чую – але що ж, і це тільки на нашу користь. А за що вони тут сидять? Погробування, розбійницькі напади за стосуванням зброї. А їх судили, чи як? Всі справи належно оформлені. Хоча, хоча, за законами військового часу їх, як мародерів, треба було, самі розумієте. Розумію, за мародерство – розстріл. У нас це правило діяло автоматично, а тут… Союзницьке командування зважало на ту обставину, що має справу з особливою категорією людей. Вони переможці, але водночас жертви, і були тільки сліпим знаряддям немезіди, тому до них виявлено милосердя. І замкнено у тюрягу, а їх ізольовано для їхньої ж користі. Сумнівна користь, скажімо прямо, і як довго їх тут триматимуть? У кожному окремому випадку точно визначений строк. Враховано розмір і характер злочину. Зняв з руки німецької жінки годинник рік ув'язнення. Четверо юнаків забрали у Бауера свиню. Кожному по чотири роки. А коли б свиню вкрали в десятьох, тоді кожному по десять років. Груповий злочин. Я не стримався від вигуку. «Гаврила Панасовичу, ви чули?» – михнув знизав плечима. «Під колеса машини правосуддя краще не попадати». «Але що тут можна зробити?» «Попросіть, щоб їх вивели на прогулянку і проведіть з ними політбесіду». «Смієтеся? А що ж мені залишається?» Я звернувся до американського майора. Незабаром ми починаємо репатріацію радянських громадян з американської зони окупації. Думаю, що мені вдасться домовитись, щоб ви передали нам усіх цих людей з їхніми справами, а ми, з свого боку, гарантуємо, що ними згодом займеться наш суд. Майор знудьговано розглядав свої розкішні офіцерські ботинки з тонкої червоної шкіри. Як на мене, сказав він, то я б не тільки повипускав звідси цих людей, але й розпродав на сувеніри цю німецьку бастіллю. Домовляйтеся з начальством, і все буде окей. Я міг би поговорити з деякими з ув'язнених. На жаль, я не маю таких інструкцій. Попов гнівно засупів. Американці теж бувають бюрократами. Майор лишився незворушним. Я не дуже впевнений у нашому бюрократизмі, і тому радив би домовлятися саме з американським командуванням, бо ми маємо відомості, що відбудеться переділ зон окупації, тут будуть незабаром англійці, тоді вам буде тяжче. Я подякував і пообіцяв не затягувати справу. А в машині Гаврило Панасович спитав мене: "Ви що, Микола Федорович, справді хочете вивезти всіх оцих хлопців з їхніми справами?" А як же інакше? Хлопців заберіть, це святе діло, а папери – собаці під хвіст. Але ж ми дамо слово союзникам, ми не хочемо їх обдурювати. Та ви її не обдурите, думаєте, куди ці хлопці попадуть? Може на курорт? Чи на екскурсію до столиці нашої великої вітчизни Москви? Гай-гай, всім нашим репатріантам пряма дорога до табору.